Закінчив читати секретар, підійшов до Нечитайла Кат, підвів до стовпів, прив'язав, оголивши спину, і кара почалася. Непритомного одв'язали Нечитайла від стовпа. Тридцять ударів кнута скуштував він. Кліщами вирвали йому ніздрі. Непритомного кинули на візка. одвезли до шпиталю. Дорого заплатив дяк пиворіз за зухвалі слова, за необережну лайку. Нещасна розмова в корчмі. Мов вихор страшенний, страшний, скажений нищив цар Петро на шляху своєму всі перешкоди. Став на шляху тому, не скорився батьківській волі молодий царевич Олексій, нелюбий син від нелюбої жінки. Не скорився і загинув лютою смертю в муках тяжких, невимовних. Не стало, як писав Петро, «поражденью сина моєго, а по ділу злодія і губітеля отца і отечества». Не стало юнака, що за його спиною стара Росія хотіла дати рішучий бій. Стало відразу питання про успадкування престолу. 5 лютого 1722 року выдав Петро указ. За благо рассудили мы сей устав учинить, дабы сие была воле правительствующего государя, кому он и хочет, тому и определит наследство, и определенному, видя какое ни потребство, паки отменит. Мовлял, кому царь хочет, тому и видай сразу с майном своим и всю Россию. Чутками стоустими, стоголосими відгукнулося скрізь на смерть Олексія. А потім, згодом, на цей новий указ царський. Не було куточка, де потай, пошепки не переказували страшних подробиць про смерть сина від батьківської руки у в'язниці, на тортурах. Не було міста, села чи містечка, де б не говорили про нові укази цареві. І не знав, не гадав козак-муравщик, що й на ньому, на його спині, відгукнеться указ про успадкування престолу. Неспокійне життя настало в селянина Єреми Волошенка, як у подвір'ї його оселилися на постої старий драгун із жінкою-ляхівкою Христиною. Справжнє пекло настало повсякчасні лейки, бійки та сварки. Коли старий драгун бував дома, то ще сяк так мусів Волошенко коли-не-коли та й змовчати. А вже як колись відряджало начальство драгуна, тоді вже Волошенкові не було юпину. Обридло слухати всякі неподобні слова драгуновій жінці. Пішла до капраля. Поскаржилась йому на господаря свого. Як і годилося – Узяв капраль із собою жінку, пішов до ратуші на Волошенка скаргу подавати. Повно було люду в ратуші. Та протисся капраль через юрбу до столу, де сидів Віт із радниками. Почав капраль Авітові на Волошенка скаржитися. Вислухав уважно з харгутою Опішнянський. Обридло вже йому ці щоденні скарги слухати. Бо ж між господарями та постояльцями часто по всій опішні раз у раз до сварок та бійок доходило. Обридло до безкраю. Треба хоч одного покарати. Може схаменуться? Покликали до ратуші Волошенка. Не признався той у злочині своєму. Та розлютувався вже від. Наказав Волошенка в колоду забити та й тримати, щоб більше не важився лаяти ляхівку. Виконали ратушні служки наказа Війтового. У дворі, забитий у колоду, напів лежав, напів стояв Волошенко. Та стало жаль капралеві Волошенка, адже був він із ним знайомий таки добре. Почав капраль ляхівці говорити. Ну, прости вже його, Христину. Тепер уже більше лаятися навряд чи насміє. Подумала й собі драгунова жінка, ну, як-не-як господар. Сказала Вітові, що прощає хазяїна свого. Випустив тоді віт Волошенка на волю. З радощів, що все так минуло, запрохав Волошенка капрала та війта до корчми, пиво пити. Ну, де ж пак було одмовитися, і через кілька хвилин у корчмі край дерев'яного столу на лаві сиділо троє друзів. Волошенко, що тільки що сидів у колоді, віт Невблаганний, суворий суддя та капрал. Весело, радісно жити на світі. Добре пиво опішнянське. Коновка за коновкою добре таки розв'язали язики. Повеселішала товариство. Забулися сварки, скарги, образи. Весело. Веселіше, ніж у ратуші. Минав час, і були б розійшлися з корчми, як завжди по хатах своїх до наступної такої ж зустрічі, коли б не несподівана пригода. П'яний, мов ніч, ускочив до корчми місцевий такий козак Корній Муравщик. Добре знало його товариство, тож запросило до гурту.